Vi peppats sedan vår, vårt allra första avsnitt Ja, och även om, äh. även om jag så ärligt lovade förra gången Att vi skulle sitta i samma rum eh, i Stockholm När vi Aj, spelade vi... in det här avsnittet Så blev, blev det tyvärr inte så Det blev lite ändrade planer Så att, eh, nu sitter ja. vi på varsin sida i jordklotet kan, Som vanligt ja. Eh, ja. Så det blir lite senare <laughs> avsnitten tänkt ja. Och på ett lite annorlunda sätt Men... Vi såg i alla fall filmen tillsammans när Både Victor och Hannes var upp i Stockholm här Jajamensan, det gjorde mm. vi Mycket men, trevligt Men alla var så jävla knocked out ja. så Vi orkade inte spela in Man var så knocked out ja. av värmen på Rigoletto Patrik är så jävla gammal Så han skulle nog lägga sig Nej men vi måste prata lite om värmen på Rigoletto Ja det tycker för jag S, eh, För SF, om ni lyssnar, ni måste seriöst fixa det När en fullsatt salong när det är fullsatt i en salong så måste fan värmen funka för, Eller ja, det låter som att det är kallt Värmen funkade ju faktiskt Ja, värmen funkade Men man säger inte att kylan måste funka. Det måste, sluta med att någon, måste funka Det måste sluta med att någon dör Innan de fick sända jorda. ja, Jag mejlade ja, ju faktiskt men, men, till dem och fick svar och då var Nej, det... du skickade in så här papper med brev och frimärken. Ja, precis. Nej, jag mejlade till <laughs> Best dem och... Regards, Victor. och fick svar så här och då skrev de att det har med termostaten att göra att om salongen har varit väldigt tom innan och sen kommer det väldigt mycket folk så tar det jättelång tid för den att justera sig. Till, det bullshit, det där funkar ju på alla andra. Och, även. Det ska, och, och tydligen ska det vara, deras normaltemperatur ska vara 23 grader. Jag vet inte, är det för varmt? Det är väl för varmt ändå, ja. alltså 23 grader. Så alltså det är det är rätt varmt. Det är rätt varmt. Ja. Ja. Och när det då är fullsatt och ändå 23, det är liksom, ja. Alla ja andra. 23, 23 grader med 500 människor. Ja. Mer, samma det, det, det, det, det var ju det, något det, det, fruktansvärt alltså vi, vi satt och strippade i eh, på Rigoletto faktiskt eh, så det blev lite Ja jag drog av mig eh, drog ner allting till fot -klar. Ja jag fick hälla min cola över jag satt på riktigt och kramade min kolaflaska. Jag satt på jag satt längst fram på stolen så att jag inte skulle svetta igenom byxorna så man har så. En så här hand vad heter det så här man håller handen Ja precis det, det skulle man ha behövt. Ja men det var hemskt så Fem jag... med Men det vore gärna Men skit vi tar och pratar om själva filmen istället. nej så <laughs> också vanligt så kör vi ju ganska Uh, Spoilerikt uh, ja, Vi kommer ja. gå in på djupet på den här filmen Så har man inte sett den så råder vi er Att inte lyssna utan att gå och se filmen först Och sen lyssna på det här avsnittet yeah. Kom tillbaka uh, när ni har sett filmen Ja precis, för den uh, är ja, väl värd att se Eller vad säger ni? Ja absolut det det. Vi kan väl, alltså, Innan vi tar spoilers kan vi väl bara säga För dem alltså, som kanske lyssnar fortfarande Som inte har sett den Att ja, bara kort våra tankar om filmen så Om de ska ja. gå och se den eller inte Och jag säger ju absolut att de ska göra det Jag har sett den två gånger nu Och jag tycker att den ja, Den håller väldigt, väldigt bra Även om jag tyckte att den var pytte, pytte, lite sämre Andra gången jag såg den Men i alla fall, allt som allt så är den stabil 3 av 5 i alla fall Och den är väldigt underhållande, förvånansvärt rolig film Som jag rekommenderar till alla Det är en skön popcornunderhållning Ingen riktig edge eller sådär Den är väldigt slätstruken Men den är den håller och fullt med bra skådespelare Och ja, mycket... Fantastisk action och jag tycker den är en jättebra film. Ja, mm, oh, fucking fantastisk. Ja, jag, jag, jag tycker att uh, filmen var bra men precis som du säger så var den lite slätt och Jag kan inte riktigt acceptera det på något sätt men det är Men det är, i alla men fall, det är en uh, film, men... Uh, ja. ja men alltså man, det, man, man till... det, det är The Dark Knight också men ja, inte alls slätt struken fall, uh, Jag har alltid haft svårt för Marvel-filmerna men det här var... Det bästa som har kommit sedan Iron Man Den första Iron Man-filmen mm. fall. Och jag tror jag tycker så... den här är bäst överhuvudtaget faktiskt. Den tävlar med ja, Captain det här, America Det här är ju nästan som Iron Man 2,5 känns som för att den handlar väldigt mycket om Robert Downey Jr. Fast gör jag den tycker... det? Jag tycker det är mest ja, men jag, tycker det, jag tycker att han är den mest centrala Ja här alltså det känns ju som jag tror, jag tror Captain America är mest screentime faktiskt Ja men om vi säger så här jag tror att De flesta one-liners ja. Levereras av Robert Downey det, det, det, det är nog därför man upplever att det är han som precis, han, ja, han, han är ju mest etablerad Han har ju fått mest filmer, det är därför han är längst fram på posters mm. och, och. Han är en av de, alltså huvudhumormotorerna I filmen kan man säga, absolut det Men det, det mest intressanta var ju helt klart uh, uh, Mark Ruffalo Ja, uh, hulken, Men precis. nu kanske vi inte ska komma in på för mycket Nej, nej, du, nej, alltså, nej. det här är inga spoilers alltså, vi, Men ja, vad säger du då Hannes? Jag... Jag... Fantastisk film Gå, gå ja. och gå och se den Och Patrik <tryck> eh, Ja så jag tycker Man får ju lite ta den för vad den är eh, Gillar man de tidigare Marvel-filmerna Och då syftar jag på de filmerna som den här bygger på ja. eh, Så kommer man nog gilla den Jag tyckte det var Alltså det är, det är väldigt un underhållande action den... Jag tycker Humon funkade där 50-50 Men det som är roligt är roligt och action funkar bra. Alltså det, det är väldigt snygga effekter. Jag tycker ja, det, det, det är nästan felfritt. Det, det ser väldigt bra ut. Ja. Och, Hulken till och med som är liksom helt datagjord. Det funkar ja. jättebra. Den har en del brister vilket vi kommer gå in på sen. Ja. Men overall så tycker jag att det, det, alltså det är en ganska rolig biostund. Jag, jag gillar ju så här filmer och det är, Ja. Så den är värd 140 spänn jag <laughs> det, beror, det beror på hur mycket pengar man har att För mig var det värt det här ja. Och för mig också <laughs> jag jag för... You have Stäng of av den här jävla podcasten Åk in till närmaste biograf, se filmen Kom tillbaka direkt efter, fortsätt lyssna Och tryck på play igen, ja, precis, precis. Så härifrån kör vi alltså Spoilers för The Avengers Yes, mm. let's get to it yeah. mm. There was an idea to bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? Uh, Okej, okay. är det något uh, Särskilt som vi skulle vilja diskutera Angående här filmen Hur, hur tycker ni det funkar liksom, att slänga in Alla karaktärer alltså, det, är, det måste ju vara den jo. första är, filmen det är, av det, det här slaget Det är en farlig kombo egentligen Att kasta in så många alltså, olika ja. karaktärer den är, ju alltså, den är ju helt unik i det alltså... Ja, alltså nu har ju Marvel byggt upp det här Under väldigt lång tid alltså, ja. Genom, vad, vad blir det, fem filmer 2008 ja. började med ja. Iron Man Och ja. Iron Man, The Incredible Hulk, Iron Man 2 Thor och så. Captain America. Och det har ju varit en väldigt kul resa Det här att de har byggt upp Man har sett det har varit lite cameos, post scener. Easter eggs äh, och sånt där ja, mm. Och så här små glimtar av grejer Och det, det har liksom varit väldigt fanflörtande ja. Jag har alltid varit äh, väldigt rädd För att filmen inte skulle fungera Att det skulle bli ett så kallat Modern Warfare 2 eh, En Modern Warfare 2 grej Och det var eller, där kanske när... Spider-Man 3 är en bättre referens När vi snackar film. Ja men jag tycker inte det för att det när när det händer alldeles för många grejer på alldeles för många platser Och det här var mycket mycket bättre gjort än vad jag trodde att det skulle vara för mm. Det kändes inte som att de var så många ändå Och det var de inte nej, men, nej, det men, men, men det var faktiskt lagom Då tycker jag att det var värre med X-Men First Class Som hade lite alla möjliga karaktärer lite nej, allt jag man att det kan jag tycker, jag tycker ja. X-Men First Class är förmodligen en bättre film tycker jag, jag gillar den jättemycket men jag håller med, Så det är sjukt imponerande, det jag är mest imponerad över det är att det är Joss Whedon som både har skrivit manus och regisserat, alltså, det här känns som en film som skulle behöva liksom jättemånga manusförfattare för att liksom få det att funka, men det är alltså bara Joss Whedon som har skrivit manuset själv och det är helt häpnadsväckande tycker det... jag Ja, men han, är också, han har ju skrivit liksom Avengers-serietidningar också Ja, jag förstår han är, alltså, han, är jätte, han, är han är jätteduktig manusförfattare Men det känns lite som en omöjlig uppgift nästan Att få, få de här jo, men det är det? Fem, fem filmer, eller hur? Fem ja, filmer. Fem, de här fem, fem filmer. filmerna Kombinera de här karaktärerna i en film Och får det att fungera liksom. Det ska men vara han... roligt, det ska vara lätt Alltså det känns som en jättesvår uppgift Och Nej, jag, jag är absolut. sjukt imponerad Men han mm. blir ju egentligen rätt man För det är ju verkligen inte ofta en sån här stor film Liksom blir rejusserad av också En, en eller du. Han, han vet ju liksom alla karaktärer Det är ju inte ja. som en Som vi ser Kenneth Branagh Han hade ju ingen koll på Thor innan Han fick gigget Nej, mm. men det därför... Eller Christopher Nolan men, men Grejen är att jag tror att Rasmus, du och jag har pratat om det här i en tidigare podcast jag, Eller utanför en podcast Ifall det är faktiskt att det är mer på en film att ha liksom en serienörd som regisserar den istället för någon som Kenneth Branagh som liksom har hållit på med Shakespeare och sånt där. Jag är nog mer av åsikten att alltså även om jag tycker jättemycket om det som Joss Whedon har gjort där jag så, tror... så tycker jag att det är jag... bättre med att ha någon som inte är serienörd någon som Christopher Nolan till exempel eller, eller Kenneth Branagh tycker jag. Alltså det är roligare. Jag tycker att det är kul att du nämner just det för jag tror att vi diskuterade när det gäller att har hand om en filmsajt och, och sånt. Att det krävs kanske mer än bara filmnördar. Ja, ja, just det. Ja. Jag, tror... jag tror att det var det vi diskuterade och det är inte riktigt samma sak. Jag, jag tror att Nolan har mer koll på Batman än vad Brenda hade om Thor. Alltså om jag ska så Ja ja, alltså du menar att ha koll på karaktären. Ja, men, ja? ja, men, liksom, men, men grejen ja, är att det, det, Nolan det... läste nog Batman innan han fick ja. gigget alltså, fattar du. Nej, men det jag menar, det jag tror är det absolut bästa alltså, eller det jag tror är mest intressanta för att få en film som inte är så slättstycken som det vänds sig kanske, det är att, man, att en regissör som Kenneth Branagh som han hade ju koll på Thor, men att en regissör som Kenneth Branagh får ett manus och jobbar med det som en film bara och inte har allt det här i huvudet. The, the alltså Sam Mendes Sam Mendes Bond-mytologin liksom, det är, ja, det är samma grej där alltså, mm. hela den, alltså att man, att man ser det som en, ja, film jag vet hur du gillar inte det, Hannes, det här med att Batman-filmen, de är bra filmer, men de är inte bra Batman-filmer som du säger, men det har ju mm. det hållet massa gå, tycker jag, alltså Ja det tycker jag också det, det var ju det som var bra när man plockade in Daniel Craig i Bond Att man tänkte mer film Än att respektera någon jävla karaktär Någon jävla jubbe skrev ser, Någon jävla bok men när jag ser The Avengers då vill jag liksom ha jag vill liksom ha Serietidningskänslan serietidnings... Ja men då kan du ju läsa ja, den här serietidningen nej, men liksom, man vill ju ha superhjält uh, känslan. Jag skulle inte vilja att det kändes som liksom Men har du inte den i Thor också? Jo, självklart jo, jo, och, det också... har ju, och den är ju inte lika slätstruken Som The Avengers är till exempel Även om, jag, jag tycker Avengers är bättre Men det är, alltså den är fortfarande inte lika slätstruken som The Avengers Det, det är äh, en då... av filmens svagaste sidor Att den känns så, den sticker aldrig ut Åt något håll liksom utan Frågan är man... hur det skulle bli om Braden hade helt fria händer Då kanske, jag tror mycket av setting känns Som skulle Ja, men det kanske hade blivit en bättre film Thor hade ja, kanske jag, varit jag tycker, en bättre jag, film Jag tycker att kanske. Thor är den sämsta Av uh... Det håller jag inte med om. Jag tycker Iron man Iron man tillsammans, tillsammans med Captain America. Iron Man 2 tycker jag är den lätt Arn... sämsta av alla Iron Man filmen. 2 och uh, The Incredible Hulk. Ja, oh, det The Incredible Hulk också. Ja. Alltså, jag tycker alltså, Thor och Captain America. Alltså De, de filmerna som har kommit senast det är de bästa tycker jag. Frå, om man säger från Thor då. Mm. Thor och Captain America. Ja, jag tycker Thor, Thor och Captain America har varit helt klart okay. mm. så alltså, Jag tycker Captain America är nog <coughs> no den bästa Marvel- ja. Eller av de här filmerna. Tävla med The Avengers för oh mig. Ja. Mm. <laughs> nej, jag tycker uh, Iron Man är det bäst. Och sen den... mm. Och det är också liksom en mer filmrekssör. Och då har du ändå en fyra på Captain America. Jag, ja. Mm. ja. Ja, men jag har en femma på Iron Man. Oh. oh. oh den är... Men nej, ni tycker att det funkar bra, alltså? Det blir inte för Nej, alltså förvånansvärt bra funkar ja, det, just. tycker jag. Ja, mm. Alla får ju sin screen time. Och det är ju en lång ja. film, alltså de hinner ju... Alltså de hinner ju verkligen... Med mycket känns som ja, alltså, det ja alltså... ju kunna ha blivit 240 liksom, men nu är den 220 så att det är ju också bra. Det är skönt. Ja. Hur tycker du att, att de lyckas bra med att introducera? Alltså, nu har ju alla karaktärer haft en egen film och sådär. Mm. Så det behövs ju inte så mycket introducering, men alltså deras intro introducerande i den här filmen. Till exempel när man får se Exempelvis Thor för första gången och sådär. Ja. Det är egentligen bara en karaktär. Flyter du på bra, eller liksom är det. Jag, ty jag tyckte det på bra. Jag, jag tänkte extra mycket på exakt det där du säger idag när jag såg filmen andra gången. Eh, jag var precis och så såg den. Eh, och för, alltså, den slutade för typ en timme sedan. Eh, så den är helt fresh. Helt men. fresh i det. det. Så jag tänk, då tänkte jag mycket på det här. Alltså, hur introducerar man? För jag tänkte, för att en av kompisarna som var med mig idag såg den, han hade inte sett alla de här filmerna som kom innan. Eh, mm. Jag vet inte riktigt vilka, men han hade inte sett alla i alla fall. Och då tänkte jag så här: Försökte liksom hitta de här replikerna för att alltså, hur. Hur schyssta är de mot de som inte har sett de här filmerna innan liksom. Och då, då, då märker man ju det är alltid i såna här lite förenklande repliker. Typ när, då, direkt när de börjar prata om Loki så är det någon som säger Ah, you mean Thor's brother? Alltså just såna där repliker hela tiden så att man ska mm. liksom uppdatera de som inte har sett Men det. Men nu brukar jag ofta tänka på när, man, när jag ser... Alltså även fast jag har sett tidigare grejer. Ja. Så brukar jag tänka på så här, hur de förenklar sakerna. Och det, och det är ibland blir... kändigt. Känner... Ja. Man förstör lite för sig själv när man tänker så. Ja, det gör man. Att, för att, det, att, är att det då är känns... man irriterad på hur de har förenklat allting ja, och precis. gjort allting så jävla mainstream. Det, det känns ju som att de pratar direkt i publiken. Vissa är liksom att någon sidokaraktär bara... Oh, Loki är ju min Thors brother. Eh, Sådär, så att man Aha. ska liksom vara up to speed. Även om vi vet 100 att Loki är Thors bror som vi har sett hela Thor. Mm. Men alltså jag förstår ju varför de måste ha det. Den måste ju kunna stå för sig själv. Men jag tycker ändå inte... I, de här, I den här filmen så tycker jag att de överdriver det. Alltså jag tycker att de lyckas hålla det på en bra nivå. Nej, men det är, det är egentligen bara en karaktär alltså, som har blivit intresserad av tidigare film som jag egentligen skulle ha mer introducerat i själva filmen och det är Mark Ruffalo's Hulken. För även, ja. även om det har kommit en film så känns det... Så, så alltså... Då, är det, då var det ju, vet du det... Edward Norton som spelade Hulken. Ja, och innan dess Eric Bana. Ja, men det är ju inte samma universum. Alltså. Men nu är ju Mark Ruffalo som tror över... Som ska spela samma karaktär som Edward Norton gjorde i The Incredible Hulk fattar du? Ja. De händelserna har varit Men det känns ändå som att de händelserna inte har varit du. Som att det är jag... två helt olika hulken alltså, ja. det blir... Men det var inget problem för mig ändå alltså, jag tyckte han. Alltså, man vet att han... alltså, Vi har sett The Incredible Hulk Och då vi... Det, det vi vet från den filmen är att han är på flykt liksom. och han, han försöker... Det vi vet är att han är på flykt Och han försöker lära sig kontrollera den här, den här förbannelsen Om man ska säga det han har Mm. Och, och, där, och det räcker ju när vi väl kommer dit, vet alltså, att jag, han är i något land någonstans ute, jag, jag, jag, långt jag, jag, därifrån. Liksom. Jag har stora mm. problem med byten av skådespelare i överlag, både The Dark Knight, eller The Dark Knight och i, liksom, i Man-filmerna. Mm. Liksom. Jag är jätteglad att man har bytt till Mark Ruffalo, för han är verkligen en total krossare för att, han är, för att han är, använda skit, bra, Hulkes. Men jag tror fortfarande att Edward Norton också skulle kunna göra ett jättebra jobb. Ja, men jag, jag tycker att Mark Ruffalo är ett tveklöst bäst hulk hittills alltså. Jo, jo, ja, Överlägset jag, jag, håller, jag, håller, jag håller helt, jag håller helt mm. med. Men det skulle vara roligt om man fick om Mark Ruffalo hade fått en egen film innan. Liksom. Ja, Nej. kanske. Jag ser inte det problemet i alla fall. Jag vet inte, vad säger ni andra om det? Är, alltså, tyck hoppa bara Mark Ruffalo in helt plötsligt eller? Alltså... Ja, asså... Nej, jag tycker inte det. jag tycker att det var så länge sedan Alltså ja. så det... ja, man är lite för om De där Hulk, filmerna <laughs> ja. Så det, det gör ju inte så mycket tycker Nej. jag. Men visst, det hade varit kul Att se honom ha en Jag vill att Eric Bana är och var bra som hulken Ja, Erik alltså alltså ja. grejen Luferi... med den fin Lou Ferrigno ja, alltså. <laughs> Han gör ju rösten ja. till hulken i The Avengers Ja, rösten Han vad... har en, en replik <skratt> ja. Jag tänkte, vad, vad tyckte ni om Jeremy Renner Som Hawkeye, det är jag intresserad av Vad, vad säger ni om uh. Skit, skitbra Jag tyckte han var bra Ja han är ja. bra det, det, det, är väl, det måste vara den karaktären som har varit med Absolut minst av alla i The Avengers Ja men det blir, det blir lite mystik mm. kring han När han sitter uppe näst ja. sitt nästa i början Det är liksom, man vet inte Nej alltså, han, som ja. de som inte... Och sen liksom han blir ju Han blir ju ond ja, det det det, typ det första, under filmens första minut Ja det känns som att de som inte har har de andra filmen, eller vet någonting om Karl? De vet inte riktigt. Det var en, en twist som jag inte hade väntat mig riktigt att skulle uh, att vara ond Nej, precis. Eller, han är uh, ju uh, inte ond, men han är uh. ju. Nej, nej men alltså, att han, liksom. att han eller, spelar ondt. Det, det, det har de ju inte alltså, hittat åt någonting i, i, i trailers och så. Men jag som, nej, jag men som nej, har sett. Det, trail... jag, jag kollar ju som sagt inte på nej. det. Så men jag som har sett trailen 10 000 gånger visste jag i alla fall. <laughs> jag hade räknat ut att Scarlett Johansons Black Widow skulle fightas med Hawkeye av någon anledning. Så jag visste att det var någon av dem som skulle ha, ja, ha gjort någonting eller så. För jag, man, man ser igenom de scenerna hans, den här pilbågsgrejen han har på handen så här, som har skjutit pilar med när de fightas typ. Så, mm. så det lyckades jag märka. Så jag visste att de skulle fightas med varandra av någon annan anledning. Så, och då fattade jag ju det direkt när han blev ond. Varför det skulle bli så. Men, ja, så, mm. men, jag, men jag, jag tänkte, må <coughs> många av dem, bara en grej, Patrick, många av dem. Som lyssnar tror jag kanske undrar vad vi menar med att Jag har varit med tidigare. För det, jag har pratat med vissa som inte har som har glömt det. Att Hawkeye faktiskt gjorde en, en liten cameo i alltså Thor. Mm. Och det är det enda han har varit med. Och han är med kanske fem minuter screen time max. En, han, sit, screen. han sitter i en liten kran ovanför och får en order av Coulson tror jag. Att, ja. att, att hålla koll på hulken. Han står där uppe men han går in i någon... Nej, Thor, inte hulken. Jag Elsa, kul så Hulken uh, uh, uh. Han får, uh, håller koll på Thor i alla fall där nere. Han håller på att fightas med någon snubbe och så, så ska han gå och hämta ett gevär. Och så, så bara ser man att han väljer en pilbåge istället typ. Och då fattar man att det är Hawkeye Och sen ser man Jeremy Renner och, ja. det, det var ju egentligen innebara för The Fans liksom. Det skulle man kalla ja. vilken som helst egentligen. Precis. Så de flesta tror jag faktiskt När de ser Jeremy Renner här De kommer inte ihåg att han ens har varit med i filmerna tror jag. Kolla på Thor igen Säger jag, ni som är intresserade av Jeremy Renner För då kommer det bli en Jag tycker det var sån... absolut mest spännande i Thor Att Jeremy Renner kom in helt <laughs> <eftersom. laughs> <Ja. Ja. laughs> ja. ja. enkelt Du sån borde där. inte igenom report ja. men Kommer in liksom Ja. ja men Alltså det var ändå tyck... då, kan fan kolla... då kan jag kolla på No Strings Attacks Vad tyckte ni om så... Natalie Portmans eh, Performance i den här filmen ja, ja, ja, som, jag jag bild, som bild och på och dator det. <laughs> <laughs> Ja det var <laughs> Det var hennes insats Oscars Jag funderade på att ställa mig på skrika Då i biogen wow! <laughs> ja. ja. Det var ju synd att hon var med i en liten sväng där. det hade varit kul men med... men vi... som Pepper Potts. En fight mellan henne och skadet Vi jag fick ju ställa en skadskåd Stellan skarskort fick vi faktiskt. Ja. Och det, var, Så. det är kul att han. Mm. Men egentligen, han Natalie alltid... Portman har ingenting där egentligen att göra. Alltså, Stelens karaktär, han fyller ju ändå en plats. Liksom. Ja, men, men det har inte Pepper Potts heller, som Patrick säger. Men... Det är ju... det, det, det, det enda jag tror hon det handlar ju ändå, om. Att... Hon är ändå mer central. Hon bor, eller hon, liksom, hon är ihop med Tony Stark. Hon är ja, ja, ja. i byggnaden. Vad, vad, mm. Varför skulle jag, liksom, Natalie Portmans karaktär komma från New Mexico till New York helt plötsligt? För att Thor kommer tillbaka till jorden När han har varit i en annan galax och inte kunde komma ja, men tillbaka men, till. men, det är inte så att hon bara Nej, inte han kom tillbaka till, till jorden Men han åkte till New York Så jag pallandet. Nej, jag skulle, hon, skulle inte, hon skulle inte hinna till New York Under den tiden <laughs> Nej, men alltså för det första Hon vet ju inte att han kommer tillbaka nej. Och eh, han vill väl inte kontakta henne För nej, nej. då sätter han ju bara henne i fara Det jag, jag menar som. är han att Han checkade det... säkert in på Facebook Eller något Det jag menar är att, jag tror <laughs> det sin... om, att eftersom, han... eftersom Gwyneth Paltrow är med Tror jag mer det handlar om Att Natalie Portman har sagt nej bara Och att Gwyneth Paltrow har sagt ja Hade Natalie Portman sagt Ja, det hade omat varit med i den här filmen också. Det kom med, oh. Thor 2 kommer börja med att Natalie Portmans karaktär bara... I saw you on TV! what did you call me? <laughs> och på tal om oh. Natalie Portman och Pepper Potts att och, och se på TV... Alltså, en, som jag märkte... Det här tänkte jag inte alls på första gången jag såg filmen. Men andra gången jag såg filmen idag så tänkte jag jättemycket på en scen som jag tyckte var patetiskt dålig. Eller alltså bara en liten... Bara några sekunder var, är patetiskt dåliga. <laughs> det är när... När Tony Stark, när han tar, ni vet, kärnvapen-missilen. Och ska flyga upp i den här portalen då. Ja, i rymden mm. med den. Mm. Eh, då ber han ju Jarvis ringa Pepper Potts då. Ja. Och då är, och då är ju hon uppe i ett flygplan. Eh, ja. Ja. Och jag menar att hon har bara lagt sin mobiltelefon bakom. Fast att hon vet att Tony Stark kan ringa från sin dräkt. Och prata med henne. Eller hon har inte ens försökt ringa honom. Fast att hon ser, och sitter och kollar på en liten tv. Att... Att Tony Stark håller på att flyga där med en massa bomber och grejer. Och ändå har hon bara lagt sin telefon typ en meter bakom och hör inte den. På ljudlös. På ljudlös. <laughs> det är så här, hon, ja. hon var väl helt inne i, i tv liksom mm. <laughs> Ja, just det. Det är en väldigt bra förklaring. Nej, men det, så det tycker TV jag är dåligt. Mm. Noll trovärdighet. Hon hade, ju, hon hade sett det där direkt. Vad gör man? Tar upp telefonen och ringer till dem. Är det okej okay, liksom? Det är så, ja så det var mm, en och stör honom medan han <laughs> håller på <och> redan. <laughs> Nej. <Nice. laughs> yeah, we're just going to ask, um, are you going to buy some food for? Them? <laughs> <laughs> men angående no. där rymdgrejen, det var jävligt mycket igen när man ja. när han Och upp. så jävla mycket Transformers 3 vibbar. Fick inte ni det också? Det är, ju, det är ju som Transformers 3 all over again. Det är ju hela <skratt> det här med Alltså att, hela för... hela Hela liksom slutfaden ja, är ju. Det. Ja, ja alltså, det lite. Ja, utomjordingarna känns ju ändå mer. Ja, men nu menar inte du inte utomordningar? Nej, menar att typ moms eller den där typ. Det Nej, det, det menar jag inte. Jag menar att det hela den här grejen med den här grejen som går upp i luften, den här strålen, och sen ah, helt plötsligt så kommer det ett annat skrap, universum. Univer, ja. ja, på skysgrapa, kommer ett annat universum som kommer in i vår att det är exakt som Transformers 3, och att vi måste till den där grejen så att vi kan stänga porten. Alltså, mm. det är hela Transformers 3-premissen all over igen Och som mm. Patrick säger, man, om man bara byter New York. Mot om alltså, Chicago så har vi de två slutfighterna där Så det kändes väldigt mycket Transformers Men, eh... Jag blev nästan lite sugen på att se Transformers 3 jag, jag har samma betyg på Avengers som Transformers 3 ja, Men jag, jag har två grejer jag skulle vilja ta upp om slutfighten Ja, gör det ja. Uh, En, jag tror det var Patrik snackade lite om Och det var tid på dygnet under fighten Att han tyckte, du, jag vet att Patrick tyckte det var nice att vara på dagen Att det brukar vara på natten Ja. Mm. Medan alltså jag tycker att fighterna börjar bli Bara på dagen numera Typ Transformers 3 fighten bara på dagen Fast liksom alltså, Transformers 3 börjar ju Det börjar ju bli jag men jag, jag menar Chicago, alltså fighten hela Ja, men det är ja. ju det, det börjar bli natt När det är där, det är typ på kvällen Och i slutet är det ju mörkt liksom Aha, Ja, fast det är ljus väldigt länge Ja, det är, är väldigt länge i alla fall Men jag ja, tänkte, det, det skulle vara nice om de någon gång Nu vet jag att de har typ på dagen För det är jävligt lätt att filma när det är ljust Plus att det är, alltså det lätt att fixa, men det skulle vara nice om det var precis typ gryningen. det var lite alltså, så här uh... Något annorlunda väder, man inte ser så jävla ofta Grejen med att ha typ det Typ snöstorm säger Ja alltså, <laughs> inte för att det spelar en jättestor roll Men en annan grej också jag tänkte på, de är ju i New York Ja. Under en väldigt lång tid i filmen, alltså den här fighten, den här uh... Slutfighten måste ha varit jävligt, ja, hur långt kan det ha En timme? En timme, alltså jag tror de är i New York en nej, timme i alla fall. Är nej, de inte det? Nej, nej. Hur? Så långt är det. Men grejen är att de är i New York, det är en stad, visst. Men grejen är att. Ja, ganska... det är en stad. Oh, okay. ja, men det blir ändå ganska långt klart, tror de bara faktiskt. Jag skulle ha ett miljöbyte i själva staden, som att vi ser att de kanske ramlar in i liksom, Central Park och faktiskt där ett tag blir lite. Skogsaktigt, de kanske åker De tillar in en taxi och men... åker till De kanske åker ner i tunnelbanan liksom. alltså, ja. så det blir... Jag fattar vad du menar Alltså att man men, inte ja, kör det... det var bara, och det känns som att I, I Starks Tower, det känns som att de återigen Återigen hamnade på den byggnaden Ramlade ner, ramlade av, ramlade på Ramlade, på, ramlade hoppade av, hoppade, alltså fattar ni Ja, det, det håller jag med om det är de med hela byggnaden. tiden. Mm. Fram och tillbaka till den byggnaden Men det känns som att det var typ samma square liksom Samma fem byggnader De fightades runt Ja. Det känns som att det i alla fall Det skulle vara coolt om de liksom åkte ner i tunnelbanan och Det varit lite mörkt i någon jävla tunnel och Det håller jag med om, lite mer, lite mer New York Ja, lite ja. mer New York lite mer... Och sen på tal om skyskrapar finns det ju också En helt värdelös scen i filmen som också drar ner lite för mig Det är ju när Scarlett Johansson Hoppar upp på den här alienfarkosten Och så bara hänger på den bakom först och sen går hon upp där och så fightar hon ner två stycken så feta alienvarelser med krafter fast att hon bara är en helt vanlig människa. Och sen tar hon den där eh, grejen och kan helt plötsligt flyga den fast hon aldrig har flugit en sån innan. Men, hallå, det är så och... fucking superhero movie dude. Ja precis. Och sen flyger och sen det är all absolut värsta med hela den så flyger hon mot tornet och sen så ser man hur hon hoppar av typ när den här går typ 250 km i timmen. Och så ser man hur hon, hur hon flyger lika snabbt Och sen bara klipper de över Och då ser man hur hon jättesakta Som att hon hoppar från en stol Ser det ut som Ner, ner på det där gruset Och så bara gör en kullebyta fram Alltså det är så fruktansvärt fult Alltså att de överhuvudtaget lät dig gå igenom Jag förstår inte jag, jag reagerade på den scenen båda gångerna Framförallt idag Alltså det känns Hon flyger skitfort Och sen bara klipper de över Och så hoppar hon ner från en liten eh, avsats på något och, och snurrar runt lite liksom hon hade, varit, hon hade varit en blodfläck hade hon varit där i ljuset Men det är en superhjältefilm typ hon är ju En helt vanlig människa Ja men grejen är James Bond också är vanlig människa och Ja men han har aldrig gjort någon sån där grej Hannes. nej, men Han har aldrig hoppat på en alien han, han har han hoppat på en femskull Man kan inte alltid Nej men det är ändå inte så illa alltså. Men det finns ju en gräns det finns ju ändå en gräns. Man kan inte gå hur långt som helst. Annars hade ju Scarlett Johansson kunnat hoppa av skyskrapar och liksom ställa sig nere på marken. Och det hade ju också varit, det hade inte funkat. Ja, men jag tycker det vart varit så jävla farligt. Ja, det tyckte jag. Det tyckte jag blev helt... Vet jag har några grejer som jag skulle vilja ta upp. Kör på. På tal om Black Widow. Ja. Eller Natasha Romanoff. Ja, så vacker hon är, så vacker hon är. Jag tycker det var intressant, man fick ju lite backstory kring henne. ja. Eller hon berättar lite om sitt förflutna och sådär Hon har ett samtal med Loki är det väl? Mm. Ja, precis äh, have dom... a red dot in my, vad är det hon säger? jag hon red har röd grej mm, mm. Ja, men, ja, hon har röda siffror in my ledger Eller hennes sån här ja, Ledger, vad heter det på svenska? Jag vet inte eller... ja, eh, ja, Hon har röda siffror i sin bokföring kan man väl säga I alltså, det är, registret, är det registret? I registret, ja, mm. ja. Nej, men, men röda det... folk helt enkelt ja jag, jag tycker det var det var intressant att man fick lite inblick För hon har ju som sagt inte varit en Hon, hon har ingen egen film hon har, Man har inte fått se henne så mycket tidigare Nej. Det är bara Iron Man 2 Så jag tycker det var kul att man fick lite mer en... Kött på benen ja. kring den karaktären Ja hon är mycket We Bought a Zoo var ju en film som buggit upp ja. Men någonting de skulle kunna göra där Jag tänkte både Haka och Scar, jag vet det, Scarlett Johansson karaktär, Ingen av dem har ju fått en varsin film Nej. Och då de här båda har väldigt starka relationer Och att man har fått höra vad de har gjort tidigare De här två de skulle nästan mm. kunna få en gemensam film bara de så. Ja, det skulle And man, man skulle, Ja, man skulle ju kunna ha någon sorts prequel med det, där de liksom blir anlitade av uh, Shield. Ja, hur de ja, är typ och, fast, fast det berättar ju de också, det kan de inte ha för att det var alltså, Hawkeye anlitades ju för att döda henne. Det ja, men precis Ja, en film på det. Ja, ja, ja. Mm. Men jag jag en film. For... Nej, men det funkar inte. Och... för ni fattar han skulle ju döda henne. <laughs> <laughs> Patrick sa att han skulle, det skulle vara en film när de blev anlitade av Shield och det var det jag menar inte funkar det. Då? Ja men Då, då, men då får det man se ner. när han blir lite av Chile Han ska döda henne och sen blir hon lite Av Chile ja, istället typ. Ja typ hur hur de Det är lite, de lite, lite Heywire över det Utan att dra några <laughs> ja. <de> Stora <laughs> Natasha Romanoff versionen av Haywire Det jag tycker framförallt Om Black Widow är att hon är en mycket bättre karaktär <clears throat> På alla sätt I den här filmen än med Iron Man 2 där alltså, var ju ja. en jätteblek karaktär liksom Ingenting Mm. Um, mm. Oh. Nej så det var bra det jag också. Eh, Sen eh, några grejer som vi vill ner på här Ja gör det Ska se. <laughs> eh, eh, Det är först om Thor ja. eh, Filmen Thor, spoiler för den För de som inte sett eh, Den slutar ju med att han kommer eh, Att han åker tillbaka till Asgard <laughs> ja. Och eh, den här portalen eller vad det är Som de färdas igenom Äh, det är helt pai äh, ja den är pai han kan <laughs> ja. slutar med att han står där uppe han kan inte komma tillbaka till jorden där han älskade den där teleporten väntar på honom och sen nu i The avengers så bara, <laughs> <laughs> <här> bara oskar <lite. laughs> ja, så, det lite ja så åker de där i sin lilla sitt lilla flygplan och så bara whoops så där kommer han och ingen förklaring heller. alls att han kom något tillbaka så vi liksom. kan i kom liksom, tillbaka för det funkar mm. ju ändå nu ja men liksom det ska sig för liksom Thor slutar med att det är liksom bara Shit, han kan inte komma tillbaka till Johan och, och sen alla Det alla gör att hela Thor-filmen är ju meningslös Ja, och, och grej, en grej till som gör Hela Thor-filmen meningslös Är att Loki, som nästan alltså, det händer, man, man tror ju att det händer Någonting fruktansvärt med honom När han ramlar ner där i här och bara sugs ner typ i universum där. Men han hamnar ju bara på någon annan planet och började samla ihop en armé liksom. Och stack till jorden och fick Thor efter sig. Alltså, alla stakes i Thor dör ju direkt. Det finns ju liksom ingen mening. Den dör direkt. Alltså, det Så att att se den nu igen är ju bara... Då vet man att Loki, han mår prima när han flyger ner där. Och Thor, ja han bara fixar något sätt att komma förbi den där portalen. Men det här är ju någonting de kanske kan helt... Thor två kanske blir en prequel som är mellan Thor och The Avengers man. Vi jag skulle måste, inte jag men... skulle inte tro det, Hannes, Nej men... Jag skulle verkligen inte heller tro det. Så alltså, jag vet att det kommer Det <laughs> <ut precis laughs> skulle nu spela sig bara på Asgard. <laughs> ja. Nej, jag vet att den kommer ju efter The Avengers men liksom. Ja. På tal om Thor så gillar jag hela den här scenen när han, när han skjuts ner i den här eh, jag tyckte det var så snyggt filmat och gjort ja. alltså effekterna och det ja. här när han skjuts ner i den här buren mot jorden och ja, i sista ja. sekunden tar sig ur. Otippat som fan faktiskt. Jag trodde han skulle dö där. Nej. Jag skojar ju. Det var inte otippat, det är det jag menar. Man vet ju att han ska ta Det är ju det som är med The Avengers. Man vet ju att han ska ta sig ur. Den är ju... Hade du hade en Christopher Nolan-film hade man inte vetat det. Men nu vet jag. Nej, precis. Och det är ju det vackra med nu när The Dark Knight Rises. Det är kanske DC Comics The Avengers på något ja. sätt. för Den kommer sluta upp nu, det vi har sett under flera år här. Precis. Och, och vi vet inte om hur karaktären Kommer överleva eller inte Vi vet ingenting, det går inte att förutse Och det är det som är så himla spännande Till skillnad från Marvel, som egentligen bara är och jävla Happy Meal <laughs> Ja kanske. Ett uttryck som jag har använt flera gånger Ja, jämfört jag kommit, är det alltså. Som jag har kommit att älska <laughs> Men ja, jag, jag Men håller Jag tror att serietinningar i överlag är väldigt mycket Happy Meal, förutom Batman Batman är ju liksom Ja vad ska man säga Fli fl awesome. flipping, ja, men... bur flipping burgers av superhjältar <laughs> <laughs> Eller Watchmen <laughs> av vi också Som är ännu mörkare liksom Jo men liksom, helt generellt Avengers alltså serietingar är ju också väldigt, rätt ljus det är väldigt mycket humor Det är väldigt mycket Wolverine ja. dricker kaffe och Typ sådana grejer Men alltså, jag tänkte nu nämnde, <laughs> nu, nu, nu, nu nämnde Hannes humor här Jag tänkte ni sa att ni, den, ni tyckte den funkar 50-50 Jag tycker den funkar mycket mer än så alltså. jag, tyckte, jag tycker den är en Nej, skitrolig det var, film Det var Patrik som sa 50-50 <laughs> det Nej, jag jag tycker att det funkar sämre än 50-50 Jag tycker man ska skala bort typ Kanske 7 av tio skämt alltså, För det första är det för mycket skämt Alltså det, det... Alltså, det är en one-liner i varenda jävla scen Ja jag tycker det tycker Det är lite komedi över det. Mm. Ja men det, ja. Ja, det tyckte jag Det, det, det, det, det är en grejen jag tycker höjer Avengers lite Eftersom den är så bara slätstruken slä Så satsar de lite mer på humor Och det tyckte jag var jättebra Jag tycker det funkar nästan varje gång Speciellt med hulken <laughs> Typ när han bara slänger runt Loki och sådana där grejer som är helt fantastiska tycker jag. Ja. Jag tycker bara det blev lite för mycket. Alltså det, de klämmer ju för många skämt. Alltså det, en del tycker jag var väldigt uh, lyckade. Alltså det, var, det var ju roligt. Ja. Men, uh, men det blir lite mycket tycker jag. Det, ja, kan, man, man, det... man, skulle, man skulle kunna plocka bort några uh, klyftiga grejer. Vi, vi, säg något som du inte tyckte gick hem till exempel. Alltså, om du kommer ihåg någonting. Ja men för fan, Iron Man när han... Uh skämtar efter att han har överlevt. Jaha, du menar han är att Det är det jobbigaste. jag När sett. Thor har väckt honom. Ja. Eller det säger du? När hulken eller, har, när väckt Hulk, har väckt honom. Hulken typ ryter till och han vaknar. Men, ja, det, här, det, finns ju det, här, det kändes lite onaturligt det skulle jag också. Men det finns ett skämt jag störde mig lite på. Det, är, mm -hmm. det känns som att det var fel karaktär som sa det. Det är när den den här Serpent alltså jättestora alien-ormen kommer flygande. Ja. Och Tony Stark säger I'm bringing the park to you. Och då säger Scott Heldson i don't get it, it's not party liksom Nej, I don't see how that's a party ja. den, den repliken har du missuppfattat helt För det stämmer ju, alltså, det, det så kan man ju säga Det är jo. inte Black Widow som missuppfattar den repliken Det blir det väl Nej, jo, det see. blir det inte Ja, det är hon som säger det, men det är ingen missuppfattning Nej, hon fattar inte hans ironi Hon fattar inte jo, vad det är Jo, det gör hon det är det som är grejen Hon fattar ju hans ironi, kolla här. Eh, <coughs> han, han säger att I bring the party to you som att det här är någonting Alltså, man kan ju säga så om någonting Uh, that's a party. någonting positivt ja, kan man säga det, det. Han, det. Och hon och hon menar, och, menar ja ja, men hon menar ju att det alltså, hon är ju ironisk ett steg till, fattar du? Hänger ni, <skratt> hänger ni med vad jag menar? Ja ja. Nej, jag tycker hon, hon, hon, hon fattar du. att jag, han har ja, att, jag, jag, jag fattar jag, jag, jag, jag att, inte, jag, att han ja, hon, själv, tycker, hon tycker inte att det är kul egentligen. Men jag tycker det är det är ändå ett det är dåligt upplagt att jag tycker inte det märktes filmen men det är något typ Thor skulle sagt för att han inte förstod för han inte förstår det ironi fattar du? Ja, ja, men alltså, nej det hade jag ju inte för då hade han ju sagt något helt I don't annat see how that's a party. I don't see how that's a party då, alltså, det kan man ju säga till den repliken fast att man förstår den Hon förstår ju vad han menar Det sa ju du när vi kom ut från bion där att äh, hon fattar ju inte hans skämt Men det gjorde hon ju Hon fattade ju det hundra procent Det var du som är dum i huvudet Ja hon, hon förstår skämtet i alla fall Jag såg en andra gång idag och hon har full koll Du är helt det är det, du är Yes, där är det. Men det är en grej som jag inte tyckte funkar och som inte funkar. Så jag märkte ju, idag var det väldigt mycket kallare stämning eftersom vi satt typ 10-20 personer i salongen i Kalmar, men när vi satt 500 på Rigoletto, då märker ja, man ju verkligen, vi måste 7-800. Ja, okej, okay, 7-800 kanske. Men i alla fall, då när vi satt där 7-800 på Rigoletto, då märker man ju verkligen när ett skämt går hem för då verkligen skrattar ju hela salongen. Och det är det, alltså folk mm. Verkar vara mer lättillgängliga till humorn än vad vi var För det känns som att de skrattade mer än vad vi gjorde Ja, det gjorde de kanske men ja, Jag tror grej. är vana eller En grej som inte gick hem hos en enda person i hela filmen Det är när, eh, när Tony Stark Tony Stark kommer till New York först av alla Och snackar med Loki och sådär Och sen kickar han honom ut ur fönstret Och så får han den här dräkten som flyger efter honom och Som för övrigt har en sjukt cool scen När han har den där dräkten som flyger ja, efter honom Ja. Ja, precis. Mm. Men, och då när de, när de väl kommer då, alltså med skeppet och Thor kommer och a, hela gänget kommer, då säger han Did you go by drive-thru? Alltså som att de har gått och checkat hamburgare då. Och det går inte gick, ett, gick inte hem hos någon. Och det gjorde det gjorde inte idag heller när jag svaren. Det, det, det, verkligen... det, det, det kommer ju funka när Amerikanerna får se på scenen <laughs> det blir det en drive Ja. <laughs> yeah. did, oh, did you go by drive-thru? What took you so long? typ? Uh -huh. Sånt. Och det är ingen som skrattar Ingen skrattar på Rigoletto Ingen skrattar här i Kalmar Så det fejlar de totalt med Det uh -huh. kunde ha de kommit bort Men jag håller med dig Rasmus Det blir lite skumstämning vi, där vi där han När man precis har väckts När vi är ändå är inne på humor Måste vi ändå säga att hulken Är ju liksom den bästa comic reliefen Behållningen, det en verkligen film Någonsin ja. Ja men då borde de inte ha Att alla nej, nej, andra nej, jag, jag, också jag är Comic Relief Fast de, de kan ju inte ta bort Ko Tony Starks Hela Comic Relief grej för då faller det också Då de måste jag ha kvar hans attityd och så här: Som har varit ja, här, men där tycker åt, fortfarande man... inte att den är nödvändig Varje scen och jag tycker att det blir lite uttjatat Och de riktigt roliga skämterna Uh, uppskattas inte det lika mycket Nej. Som de kunde ha alltså Det kunde ha blivit, Jag tycker hellre ett riktigt bra skämt Än tio halv halvdammar jag, jag håller med dig Rasmus För det känns som att Så snabbt vi ser att Tony Stark Alltså han håller på att dö Det känns som att han bara liksom Dammar av sig och sen bara skrattar åt det Det skulle vara, ja, vara, vara kul Det skulle vara kul om man någon gång fick se att Tony Stark Bara riktigt jävla Alltså bara rytandes förbannad Alltså fattar ni Mm. Alltså, ja, när, ser, nu, 100% jag... seriös någon gång liksom. ja, bara 100% seriös Och, bara... mm. och det, det, det finns ju faktiskt Sparky ett det, sånt liksom. Det finns ju faktiskt ett sånt ögonblick I The Avengers så det är ju när han eh, När han ringer Pepper Potts då Men då svarar ju inte hon Och då får man ju inte det där seriösa ögonblicket Alltså han är För att Jarvis frågar honom should, should I call Pepper? Och då säger han You might Och så ser man hans ansiktsuttryck Som blir 100% seriöst och sen när han kommer, väl kommer upp där Ut i den här andra världen Genom den här portalen mm. Så släpper han ju eh, Släpper han eh, kärnvapenmissilen Och sen börjar falla mot jorden Och då bara ser man att stänger sina ögon och bara han accepterar sin död egentligen. Och där har vi det där skitseriösa ögonblicket som man skulle Nej, men det är för enkelt. Ja, men alltså det är men, men lyssna, enkelt. Alltså det, den scenen är ju för att alla ska bara <gåh> Ja, men man, ja, jag, att, man, jag, man, vill jag, jag vill jag, vill, jag vill, alltså man, att bygga på det. Det är det jag menar. Det blir ju för enkelt, men man skulle kunna bygga på det när han kommer ner. Ja. Alltså istället men, men att för att turken bara ryter åt honom, men han blir förbannad på en utomjording något, bara så lackar du istället för att bara haha, nu jävla ska du slå ner det Jag har eller att han bara typ slår ihjäl loker, där hade varit. Så. Ja, det, och på talet sina bara händer. Det är också en, en grej jag inte fattar. Varför slår inte bara hulken ihjäl loker för? För ja, de, är, de är inte mörder. nej nu. Nej, men alltså då, han bara daskar honom i marken några gånger, ja. så går han därifrån. han, han, är, han, och, och han är inte tar sig hulken mindre, liksom. ner? Asså, han, han, han har inte hela hjärnan klar för sig liksom. han, han bara han hoppar runt och så. <laughs> men han bara daskar du, runt honom som damm med vippa och ja. och... men, ja. han well, en jävla dammsvippa och sen så. Men alltså vad händer med Loki efter den scenen för då alltså det undrar Jag också för helt plötsligt bara någon annanstans så slåss mot någon annan. Ja, alltså, ja de bara de bara lämnar honom där egentligen eller hur det gör. Ja, det. Han, ja. han är väl bara kvar där. Han, bara, han, han. ligger bara där på marken ja. ja. alltså blev han Nej, han ligger kvar typ Ser jag det där för han är ju liksom Gud. En gud. Men ja men helt plötsligt så är han ju frisk igen. Nej, alltså han... han ligger ju där alltså, i Ja men han, det är inte så, han kan ju ändå krabbla sig fram Och så lägga sig där på trappan Och sen så säger I want a drink typ Han är inte dödligt skadad Så det är ju väldigt riskigt för hulken Att bara lämna honom där Det är ju typ att han har fått en smäll på käften Det är ju inte att han har blivit daskad av hulken Nej, i marken. Han är ju fortfarande en gud också Ja men det är det jag menar han är en gud hur hur fan kan hulken bara lämna honom där och gå trasig han greppast inte av jag tror inte alltså, hulken han har inte han har inte reacting spinning som han han tänker inte så jävla långt alltså, Nej men alltså det där är ju det där är ju fänget alltså ja, bara säg och bara skylla en på en att liksom. mm. Ja men det är ju, mm. ju egentligen Avengers är en film som är uppbyggd så att den kan ju försvara sig på så många Exakt. sätt. Hulken är för dum. Loken, gud. Ja, Iron Man har en dräkt. Den är den är proof liksom. Man kan inte... Ja precis. Allting går att försvara. Ja, ja, men äh, Captain America, han är fan typ 80 år gammal. Ja, och sen Scarlett Johansson när hon gör den här kullebytan i gruset. Ja, men det är en serietidningsfilm. Det funkar att hoppa av en farkost i 300 km i timmen. <laughs> men jag och Scarlett Johansson och vi var inne på lite det här att det ska vara lite mer seriöst. Hon var ju en av de som visade det verkligen seriöst. Det var ju när Hulken eller när Moragoff först vart Hulken. Och ja. då visar de verkligen att de var livrädda, liksom ja, ja. Alltså man såg det verkligen i hennes ögon Och de, scen de scenerna var bra Sjukt bra Och, och mm -hmm. Hulkens fight med Thor ja. På helikanjär jag tyckte den var helt fantastisk Och en grej En grej där jag märker Att de har tagit bort någon scen Det är ju att För att Mark Ruffalo Alltså Första gången när jag såg filmen Då verkar det som att han bara dyker upp Helt plötsligt Alltså han har kraschat Någonstans jättelångt bort Ja, Sen det... helt plötsligt dyker han upp på en motorcykel Bara helt mitt i smeten där Och, och är helt uppdaterad Och kan mm. kontrollera hulken också mm. Ja det var det som jag mm. äh, Men, det som ja. Jag ta upp För det, det är liksom att han kommer dit Och du är han så här helt game Alltså han, då kan han kontrollera allting ja. Alltså han är med i liksom Grejen... dynamiken och allting mm. Grejen är att jag märkte nu Andra gången när jag såg den så märker jag att det är, en, det är någon scen, antingen en eller flera Som har klippts bort för att Tony Stark in, Precis innan äh, Banner dyker upp igen så flyger Tony Stark, han har den här jävla ringlande grejen efter sig Så flyger han i luften och frågar Vem är det han frågar? Jag vet inte, han frågar någon av de andra Have you heard anything from Banner yet? Så jag tror att Tony Stark har kontaktat Banner på något vis eh, och För att han säger Have you heard from Banner yet? Och så keep me posted, typ Som att han vet mm. att Banner är på väg mm. Förstår du? Så att det, well, det är cool. no någonting där som vi förstår Och det märkte inte jag alls i första, första gången jag såg den För då var det bara ja han bara dök upp nu, ja, då fattar jag ingenting Men nu har ja. jag märkt det att han säger Ja, Kimmy bara posted about banner typ. Men det är, det är ändå så konstigt att han För de gör ju en så himla stor sak Av att Han inte äh, kan kontrollera det Ja, precis, för när de är på helikarren där ja. Så liksom så här, om han förvandlas då är för shit, shit goes down ja. liksom. Och det, det, går ju, det går ju down liksom. Han, ja, ja. han eh, blir totalt eh, Han kan ju inte kontrollera alls Nej. Utan han rage här Han köttar Thor och Black Widow Och, ja, och, Iron och sen och. Så här, Helt plötsligt liksom så bara Nej men nu, nu liksom kan jag kontrollera mm. Nu är jag liksom på er sida ja. ja. Och jag kan välja när jag slår till Thor Bara punchar honom Men det är också han nu. kanske kan Alltså han kanske kan bli hulken både som arg och självkontrollerad blir hulken, fattar ni? Ja, alltså, han, han kommer ju där och säger att, that's my secret, I'm always angry. Alltså, han, han... Ja, jag tänkte precis säga det. Det är ju sjukt ologiskt, vadå? Nej, men alltså, det är det jag menar, det fattas några scener där och jag såg en intervju med Mark Ruffalo på Collider- där han snackar om att. För de frågar han då. Have you, do you have any favorite deleted scenes? Ja, oh, de de Och det är 30 minuter bortklippta scener. Så att det finns ju en hel del. Så det ska bli väldigt intressant att se. Mm. Men en av de här scenerna var. Då har han en scen med, med Harry Dean Stanton. Och den är ju med i filmen. Mm. Fast den är mycket, mycket längre, säger han. i Alltså i originalversion. Och den var vacker liksom. Så jag tänker om Harry Dean Stanton liksom säger någonting till honom. Hänger ni med på vad jag menar? Mm. Mm. Eh, som gör not att Något filosofiskt Typ, <laughs> något sånt ja. Och sen kommer det också vara någonting om att Stark Får kontakt med honom på något vis, garanterat mm. Directors Cut-visionen kanske blir mycket, mycket bättre Det kommer ingen Directors nej, men, Cut nej, tyvärr, nej, men det blir ju liksom Vi får klippa ihop den själva ja. Med de här scenerna i, annars får För man se man dem Man vet ju aldrig, alltså grej kan ju ändras Det kanske blir en excited ja. edition det kan det bli, ja. men det säger... Det har och då också... har de sagt att det inte ska bli... Ja, det ska inte eller? bli en utan man kommer ha den här theatrical cut Och sen kommer det vara 30 minuter separata alltså som Det var, som är fan trist, kan de inte bara klippa ihop dem? Det hade ju varit enkelt att Jafan. bara göra det Ja, alltså... ja det har varit kul mm. Men det, det, det säger Joss Whedon Att de inte kommer göra det i alla fall Nej. Det kommer vara separata 30 minuter Men ja, vi får se hur det blir mm. men... men Kobe Smulders då Ja, hon, hon är också hon... snygg som fan Ja, sjukt snygg är hon. men det känns också som det fattas en del där På henne, alltså hennes story. Hennes story, alltså hon, hon är bara med. Ja, ja. man skulle kunna klippa bort henne helt och inte ha några problem. Alltså med storyn på något vis. Det känns som att man bara Men då skulle ju må då skulle en... ju många Avengers fan liksom tycka att hon fattade Ja, precis. Och det skulle ju vara Jordens undergång ja, nej men alltså hon funkar ju det hon gör alltså. hon, hon behöver inte sälla mycket. Nej, men det där tror jag också det finns bortklippta alltså, scener med Kobe Smothers. Ja. Och eh, jag vill säga en sak. Ja som jag har och på här. Go for it! Om vi i filmmixen skulle vara Avengers, ja. då skulle ju Hannes definitivt vara hulken. Yes. som bara så här, förstör. Okontrollerbar. Det är roligast. <laughs> Patrick uh, skulle vara Captain America, den gamla snubben som ingen vet vad han gör och spänga. Så går och lägger sig tidigt på dina Och där, Det är också. Ja. Och vänta, äh, äh, vänta. Vänta, vänta. Viktor skulle vara Nick Fury. Yes, så. Den uh, snubben som kommer in och kontrollerar allting i slutet och uh, snackar jävligt mycket och det är det enda han gör när han är med. <laughs> uh, och eh, jag skulle vara Scarlett Johansson, den snygga smarad njutslag. Nej, class. du skulle vara Agent Phil Coulson, Clark Griggs. Jag, jag, tror, jag tror faktiskt att jag mer skulle vara Tony Stark. faktiskt, Inte, inte hans bra sidor, oh. utan, utan de negativa sidorna <laughs> kanske. Att man. Att för lite höga alltså. för höga tankar Lite för jobbigt kanske, alltså ibland. Det går lite för långt. Liksom. Jag tror Nej, Victor är ska... Agent Coulson är riktigt stiff. Nej, alltså. sen, det är... Victor. Victor, fast han är Viktor, du... rolig. Nej han, är, för... han är nu, nu förstår du det. som mm. Ulke. Mm. Är Ulken? Är mm. eh, Viktor, du är uh, Jarvis. Ja, det kan, kan jag, kanske ja. Det är kan. Ja. På bättre spelar, ja, <laughs> spelar Jarvis. Vilken vilken prestation. Ja. <laughs> men jag tänkte alltså en scen som jag blev positiv jag, jag vet faktiskt inte om jag blev positivt eller negativt överraskad, men när jag blev överraskad i alla fall och denna där som kommer in Eh, och så det är också en sån här comedic moment Att eh, Thor han har precis fast i den här eh, lilla buren Och det är helt sjukt att han inte har lärt sig Loki's tricken som han säger Det här att han kan du duplicera sig Att han bara hoppar på honom och råkar glida in i buren där Och så stänger han buren eh, Och då säger han att I'm gonna send you down Och så kommer Coulson Då står han helt plötsligt där Step away please Eller någonting har den värsta bazookan som han står och håller i Kommer ni ihåg vilken scen jag pratar om eller? Ja Eh, så har han värsta bazookan Och säger I don't know what this does eh, Eller någonting Och bara mm. typ, den stilen mm. och, och då tror man ju att Jaha då går det bra Och sen helt plötsligt så bara kommer eh, Loki bakom honom då Och köttar honom Och det är, det är helt out nowhere, tycker jag En vanlig film, en vanlig superhjältefilm Då hade Coulson liksom vunnit där Men det gör han ju inte Så jag vet inte, vad tyckte ni om hela den alltså... Jag överlever Coulson Nej det gör det inte, han dör ju Eller, han överlever han dör ju. Det han... är ju 100 procent sol solklart i filmen Nej, nej, nej. Det är det ju. Nej, nej de, de alltså, feikar ju. Jag... Ja, de alltså, Nick, Nick Fury säger att han är död så att de andra ska lacka ja. Nej, nej. Jo, nej. han överlever 100 Nej, det gör han ju inte. Man ser ju hur han slutar andas för fan. Nej, man ser bara hur han ja, blundar. Han blundar inte överhuvudtaget på det kan han faktiskt ögonen öppna. Mm. Ja, men i alla fall så jag så jag tror att han dog ju. Vi säger vi säger så här ja. i filmen så dör han, men i uppföljaren kanske han är tillbaka typ jag som är roboten, <laughs> för grej, för, Jag tror att det är nästa så här eh, som det kommer skymtas om i nästa eh, ja, vad ska man säga nästa Marvel film det här med Coulson vad hände med honom? Jag tror att det kommer bli en ja, grej. Jag jag, jag, jag, Och, jag lovar inte för han du typ skrivit ut typ så här 5 miljarder. Alltså, han är den enda som har varit med i varje typ varenda film. Plus, han, alltså Hannes, ja, var plus, alltså, var, varför tror du inte att han dog? Det var ju 100% procent alltså, han fick Nej men alltså typ det här med att, att Nick Fury går och hämtar korten och lägger blod på dem som en, Ja men det är ju det som är tricket Det är ju inte det att han dog som är tricket Du missförstod ju hela den där biten Alltså, han, han dör ju inte för att de, de ska. Alltså, själva pushen som Nick Fury pratar om, det är ju att han fejkar korten. För korten låg i Nick, i skåp istället för i hans jackficka jo, jo det vet vi ju. Tror... Det är det som är fejken. Jag, jag, mm. jag är nästan säker. Det är någon, det är, jag är nästan 100% säker på att han kommer Men då skulle de inte visa att han dör där och att de döds Nej, men det är, väldigt, det är väldigt enkelt. Det är en Disney-film och Disney dödar inte. Jo, det gör de. Den här, han är, jag är 100% på att han är död. De, de går till och med fram och säger att han är dödsförklarad. Så att det liksom, och han slutar andas där mitt i en replik som man har. Med men det är ju Nick... superhjälte. Ja, men att ha. han pratar med Nick Fury och så helt plötsligt bara slutar prata. Ja, men det är jag så, så här jag... Maria Hill. Hon säger så här: ah, ska Jag ska skicka medics? Och så säger Nick Fury bara, nej de har redan tagit honom. Ja, men lyssna. Nej, nej så men är Men vi säger så här, Steve Rogers var död i 70 år. Och de tinnade upp han och han lever nu ja fast han fick jag, vad jag kommer ihåg så fick inte han ett svärd genom sig och slutade andas vad då är man mindre död då än om man är är man när man, man, man är ja, är för för ja, i ja det är man nog skulle jag säga alltså, ja. allt, allt kan okay, hända. Okay. nej men alltså Kossen är ingen supersoldat men det var det är därför han lyckas så han kommer, kommer bli en cyborg i nästa film Ja, Clark, ja, cyborg är mycket möjligt, Clark, men Colson i sin mänskliga form är 100 död. Det kan jag lova dig, Hannes. Jag, kan, jag, kan jag tycker vi ska slå av dem. Ja. Det, ja, det tycker jag också. Nej, nej, nej. Tusen spännande lägger jag fram inte... där ute direkt. Jag tycker att vi kommer på ett vad till någonting, någonting nej, vi ska nej, göra om man har fel de, i men frågan. Som de, när de precis liksom försöker etablera Clark Gregg, som, eller Agent Phil Colson som en, som en karaktär, inte bara i filmerna, men liksom introducerat han i serietidningarna och försöker... Det känns bara ut att mm. de ska döda mm. plus att han är liksom. Men alltså, alltså, han me, menade vem men som alltså, i alla filmer. Kan, kan vi inte göra ett Christopher Nolan slut på den här podcasten och låta våra lyssnare? Jo, men jag, måste, jag måste bara höra hur han förklarar, alltså hur kan han vara levande? Alltså jag hade ett perfekt alltså, avslut på podcasten. Det är skit, jag. Men Victor Grejen är att ja. det, det är ju som. Alltså det är ju en superfilm där alltså, vem som helst kan dö, vem som helst kan börja leva. Liksom, mm. all, Allt. Hur kan var, var, när har det hänt tidigare? Alltså att någon som får ett svärd igenom sig börjar och pra, prata, ha sånt här death med någon annan och sen helt plötsligt mitt i en mening bara slutar andas, sjunker ihop Medics kommer fram, dödsförklarar dem och sen kommer levande i nästa film det har aldrig hänt någonsin Men bara för att det inte har hänt tidigare betyder det att det inte kan Nej, hända. Men alltså jag, jag fattar inte hur ni ens fick den liksom, att han fortfarande lever Därför att, därför att man, man får liksom det när man får se är att han slutar andra speciellt. Ja och, du och men, men, det gör jag, absolut, jag nu. Det, varför varför skulle han leva? Men i nästa film då var han alltså, att... was able to save his life och så typ. ni, ni, ni, ni, ni menar att för att ni gillar karaktären för så... Nej men alltså det är bara, det är bara logiskt att Disney alltså, och Marvel överhuvudtaget Uh, varför, skulle de, varför skulle de döda honom egentligen När de kan använda honom För att honom det är världens fantinellt? jävla plottgrej i filmen Att de får sin push nej, när va, han vad, dör Vad tror du Patrick? vad säger du Vadå? Tror du de skulle kunna reviva honom till nästa film Eller tror du helt omöjligt uh, Nej jag, jag, tror, jag tror att han kommer, kommer tillbaka Ja jag också Ja, du ser, Det är tre mot tre, ja, tre mot Då den. vill jag att våra lyssnare hittar på ett straff åt Victor Om han har fel Vadå, av jag har tvärtom, ja, just det det måste vara ja. också. Vi tre får göra någonting om vi har fel och Viktor får göra någonting. Jag lägger fram tusen spän här nu. Om det är någon som tar vad tusen spän. Nej, det är, jag Patrik, tror jag kan inte svänga sådana pengar. Ja, ah, tusen spän. Tusen spänn, tusen spänn. kom igen. <laughs> Nej, det är inte verkligt. Hannes Nej. Hannes. Typ... Grejen, är att, grejen är att chansen att han är död är ju större än han, <laughs> Enormt mycket större, 99%. Ja, jag säga. precis. Men... För odds det är Det är i så fall om du skulle lägga typ 1000 spänn och vi lägger 100. Okej, <laughs> oh, okay. vi, vi, vi kör den här. Claes alltså. är helt naken. I, inne på och till uppföljaren Bara kalsonger. Bara kalsonger, det är väl inte så farligt Hallå. Mitt undervisning är på regletto ja, Det behövs fan bara kalsonger men... För att man ska kunna överleva Om man streakar 100% utan kalsonger ja, runt Du springer upp nakit på scenen Gör helikoptern och bara Avengers <laughs> ja. uh, Jag tycker som sagt att våra lyssnare får komma ja, nu på Sen tycker jag också mm. att våra lyssnare kan inte, kanske, det är, kanske lite olämpligt Att kommentera på movie scene Eftersom det är väldigt många som läser de kommentarerna Som inte har sett filmen Men ni, om ni går in på våran hemsida www.filmixen.se så får ni jättegärna Kommentera där med vad ni tror Om, för det här vill jag jättegärna höra Alltså vad ni tror om Coulsons bortgång alltså... Eller kommentera på movie scene med en fet Spoiler i liksom Ja, ja, precis var det. Mm. Det, det ja. eller kan ju Eller spårar Bara det... de jävla assholes Som ni egentligen är, det är Jävla <laughs> ja. människor ja. Mm. Nej, men för mig var det 100% Så glasklart Att han dog i alla fall Den kommer att bli jag... The Avengers 2 The Return Av Phil Coulson Alla bara, vem fan är det? Ja. Då, då jag Stryper för mig direkt <laughs> det du Eller om han får en egen film <laughs> nästa bara ja. Men det är väl Hulken nu Som är klar va, Hannes Till 2015 Ja, men Ja, klar klar. Det är riktigt. Okay, är... Ja, det bara det Captain riktigt. Avengers 2 också. Ja, nej, eller Captain så, America. Ar det är Iron 3, maj 2013. Sen har vi Thor ja. 2. Ja, och sen, sen Captain nej, America. Sen Thor 2, november 2013. Och sen ja. har vi Captain America, ja. jag tror det är juli 2014. Eller om det är maj 2014. Ja. Det är de som är klara och, sen, och liksom... 2015 tror jag Avengers 2 hulken snackas de. Ja. Men nej, 2014 har man en till film de inte har utannonserat till den, eller? Mm. Grejen, mm, det är som, det, ja, det, det, som det, det, jag, en jävla massa filmer det är jag också, I den här intervjun Med Mark Ruffalo på Collider Så gjordes det också klart att han har signat För sex filmer, ja. sex stycken och då jag, Vill, och jag, Vilka sex Ska detta bli, alltså Avengers 1 Hulken 1 Avengers 2, det är 3 Nej men han sa ju eller, Nej det var, han, var Steve Rogers nej, men, nej. Chris, Chris Evans som sa Ja, var, jag, jag blandar ihop skitsamma. Nej, nej. Det Mark Ruffalo sa att han har signat för sex ja, jo, filmer. Jo, jag vet, jag vet. Men det är ju Chris mm. Evans också. Och Chris Evans sa ju att det där att bli en Captain America-trilogi och en Avengers-trilogi. Ja, det är möjligt. Och sen, men sen, alltså, det är, jag tänker... sen är Nick Fury också sex filmer. Och vilken ska det vara? Ja. Han... ja, men han har ju varit... Jo, han men... Han ju sig sex filmer. Cameo, cameo roller räknas inte. Alltså... Nej, det gör det inte, jag jag. Men för jag tänkte... Nu när jag, när jag hörde att han har signat för sex filmer, Mark Ruffalo... Då tänker jag att han, han är ju säkert med liksom i Thor... Thor två till exempel, kanske. Iron Man 3 Kanske också Alltså det, ja. jag, jag, jag fattar inte hur ska de det göra finns, annars det finns, ju väldigt, det finns ju coola grejer som skulle ha gjort med Hulken och Thor När ja. Hulken nu tänker jag, ja, men han, På ett sätt får han tag på Thors hammare Och blir, kan lyfta på hammaren och ja, go, ja, men det landar aldrig kunnat, go, då. Och go -maniac, uppe på Asgard alltså det, den, det. den grejen gillar jag Hela den här grejen med att det är bara Thor som kan lyfta mjölner Alltså att, ja, det, är att Hulk, det, det är så härligt att se När hulken går fram och han är så sjukt mycket starkare Och så ska han lyfta den och den bara sitter fast i marken liksom. I ja. Inte ens frågan alltså När var människa När han har tappat lite kraft det gör jag inte det Okay. Jo, fast han kunde lyfta den, men han kan liksom inte jedda i skicka skickaren liksom, till handen. Som de gör med lasersvärden. Det var ju det bara. Mm. Han, han står ju så här en bit ifrån och försöker greppa den. Alltså, försöka fånga den i... Vad ska man säga? Telepati typ eller någonting är det väl. Mm. Han lyfter hammaren med. Men det klarar han inte, utan han måste gå fram och ta upp den. Jättejobbigt. Mm. Så, men, men alltså, jag tänker... Om man, om man signar Mark Ruffalo på sex filmer Då mm. måste man ha en plan, eller hur? Ja. Alltså, de på Marvel måste ju ha en plan Jag fattar inte det Det är väl, där, bättre, alltså. det... Det är väl bättre att mm. signa mer än vad man har tänkt och planerat ja, ja. men ändå, hur fan räknar de sex filmer? Tror de att det blir tre Hulken-filmer Och tre Avengers-filmer då? Det ju blir en Avengers 2, en Hulken kanske då, då är vi ändå i tre filmer och sex. Då är vi uppe i tre filmer och då är det det som är gay. Då är det tre filmer kvar. Hade de signat jag... honom för tre, då hade jag fattat. Och... Så då hade det varit rimligt. Ja, och sen kanske någon mindre biroll i någon Shield-film kanske, i någon annan liten film. Alltså... Ja, eller ja, eller det så det som inte. blir det inte... Jag men... Det är, ja, som det som är, som som är En synd. av Edges geologi plus en film då mm. har de fyra filmer. Det, är, det är som jag tycker är som synd, två du också, som ska jag tänka mig. Jag vet inte, du också, Patrik, eller kanske alla, att... Att, att en kanonskådare som Mark Ruffalo låser upp sig liksom i Marvel-filmer, sex stycken. Det är bättre att en bra skådare låser upp sig än att det skulle vara en dålig skådare som låser upp sig och gör filmer. Ja, men då, grej, grejen är att han får ju hoppa andra projekt eftersom han har skrivit kontrakt Ja, men jag, jag, för jag, Avengers. jag ser hellre Avengers 2 and The Kids Are All Right 94. Nej, aldrig livet alltså. Jag ser hellre The Kids Are All Right än alla Avengers eller Marvel-filmer som har kommit genom tiderna. Jo. Nej, Bullshit och skriva under. ja såna filmer liksom The Kids Are Alright så det är sånt ju alltså, sånt som är mycket roligare att se tycker jag men eh, där tycker vi är olika och då är det syn att Mark Ruffalo han har skrivit i kontrakt nu sex filmer så om Marvel ropar på honom inte då, bli då, då, får släpp, då får han släppa då får släppa allting annat det är det. ja men alltså det, han gör ju inte så mycket i alltså, i en av Enders film så det är inte så att han är upptagen extremt mycket Nej, kanske inte kolla bara Tony Stark han bara... han, han har... oh, Robert Downey Jr men han har liksom mm. ju klarat att göra på bara några år Alltså två, eller tre Ironman roller Plus liksom, två Sherlock Holmes Plus liksom han Han hinner ju göra andra, alltså... Ja men det är Ironman Iron och, och Sherlock Och sen är det Due Men liksom, vad kan Due ta av och spela in Den går jättefort ja. liksom Det är ju snabbt Tre dagar Ja mm. <laughs> Någonting i <laughs> <laughs> den stilen kanske Ja Nej men så det tycker jag är syn ja. att Mark hade inte De, är ingen Samuel Marvel har ju normalt Jackson vi har 500 roller i året och månad. Samuel L. Jackson spelar ingen roll för mig. Han får jättegärna hålla sig till Marvel men alltså Mark Ruffalo är skittråkig tycker jag att han att Marvel ska ha första king på honom ja, det tycker jag. Men är vad syn ni? Ska vi rap this party up eller? Jag, jag. tänkte vi kanske bara skulle kommentera den här post credit scenen eller mid credit scenen ja, så. Ja just det, det blev är... faktiskt en mid credit scen. Jag istället för post credits. Det var Jaha. nog lite också. Ja, folk dårar vänta så bara pass för kanske. De har... Nej, det är väl så. <laughs> eh, Hannes, du kan ju förklara lite vad det var som vi fick se där Ja, vi fick ju. Eller, I filmen Loki, eller, eller, Loki har ju. Liksom fått en armé. Ja. Mm. Och den här. Nu vet inte jag namnet. Men i alla fall någon mystisk snubbe med en, en, hud, en luva, liksom. Som Loki har lite dialog med i början av filmen. I slutet ja. börjar prata med en mystisk varelse, ingen, ingen vet vem det är. och så vänder den sig den här om, och så ser man att det är Någon lila blåaktig blå -aktig snubbe, som i, i, ingen av er till en viss stämde var Nej, Det 2! Jag alltså, ser ut som någon ur Green Lantern Ja, ja tapes, typ, så, så, så, så Ja, så var det Thanos liksom, det är liksom typ The Avengers Arch Enemy, eller skulle man kunna säga, liksom Liksom men var, var det jättetydligt att det var han för dig som har läst ja, serien? Alltså direkt när direkt, du såg Man såg liksom bara hans ansikte. Och ja. hakan var det liksom så här uh, scars eller vad man ska Ja, det är, det är så här så sträck ner. Och det är, det är han direkt. Alltså det var 100% okay. mm. i han. Plus ja. att de hade teasat med han lite då de haft... Han har ju såhär Infinity Gauntlet liksom hans... Vad heter det? Hans, han, hans handske liksom. yes. Och den har man fått se i bakgrunden och i Thor. Så det finns ju att de kanske i Thor 2 Kanske börjar tisa med hur Thanos kanske snor tillbaka den här wow. Och hur i The Avengers 2 han har en, Alltså det, fattar ni För de ser ju, uh -huh. de sa ju eller Kevin Finch eller vad nu heter Så att de skulle sätta typ Ett ännu större hot i slutet av The Avengers 2 Och nu har de ju gjort det den här, Det här hotet kan ju fortsätta i alla kommande filmer Alltså uh -huh. i Thor 2 finns ju chansen Och som jag sa, Avengers 2 och alla dem där. Men, ja. De kan ju de kan ja. inte ha någon annan skurka än Aristotians och så. De måste, de måste ju ha här nu. Ja, och det tycker jag är lite synd att det är de här rymdgubbarna. Alltså, Nej, jag Nej, alltså, säger fan the baddest ass in the world. De som var nu tycker ja. jag är lite tråkiga, men... Ja, jag ser vad. fan och så. Alltså. Det är bättre när det är liksom som Captain America, när det är så här militärer och lite mer, det är liksom maskiner och sånt. Inte de här... Ja, det blir lite stunt när man kombinerar. Det, det blir en för lätt match ja. för det här gänget. Ja. Men nu, nu får de vi, måste men... ha alltså, ett stort jävla hot. Ja. Vi kan, vi, men jag tänkte bara vi kan jag tänker vi kan länka en bild från en av serietidningen så ni får en, en bättre bild på Thanos för ni kan gömma så ni kan ha Vi länkar under inlägget. Och sen som absolut sista grej, som jag inte jag försökte komma in med det här innan, men sen glömde jag det. Och det, jag vill bara säga hur fantastisk Tom Hiddleston fortsätter vara som Loki. Alltså han är en av filmens största barningar tycker jag också. Mm. Eh, Mark mm. Ruffalo och Tom Hiddleston som jag tycker är fantastisk i Loki Rollins. Så jag tycker att Loki som Chris karaktär Holmes blir lite blek. Alltså ja det, det, det är en sämre karaktär i Avengers än vad det är i Thor, tyvärr, tycker jag, ja. jag tycker, I Thor-filmen är han bättre, men han, jag, jag tycker ja. att med det han får så är han jävligt bra Alltså, ja. hur han bygger hela Loki Alltså, han är jätteduktig skådespelare Ja, verkligen eh, tycker, tycker jag, så Tom Hiddleston Så honom vill jag se mer av mm. Så det kan bli intressant att se vad de gör i Thor 2. Har de fått en regissör till den förresten? Det var en tjej var det ju Nej, först. Nej, Thor 2 ska ju regisseras av Alan eller Det är han som ligger bakom Game of Thrones. och regisserat massa Game of Thrones-avsnitt och grej. Alan Taylor var det väl? Ja. Nej, men han heter han inte Alan Ticker, Alan Taylor eller något. Ja, Alan Taylor ja, i fall han. Ja, han var ju typ skaparen mm. av Game of Thrones-tv-serien och typ massa regissörer som ja. massa avsnitt här. Så det är egentligen... Det var... ja. Det var ju så ja. mycket snack om det där att det var roligt att en tjej skulle regissera den första... Alltså en kvinna skulle få regissera den första Marvel-filmen. För de har inte haft någon kvinnoregissör men han som ska jag Och, hon nu, jag, jag tror det kan bli bra. Ja. Men hon blev kickad i alla fall. Ja. Och jag vet inte varför det var så, men det... De kom på att hon var tjej. Var så. <laughs> ja. Kanske kan det ha Han säger ju att ja. han ska inte bring more realism till... Ja, kanske. Och vi har väl snackat det här innan Snackat om det här innan med Kevin Feige, Feige eller Feige eller vad fan han heter Vilken douche han verkar vara av någon anledning Jag vet inte riktigt men jag får den känslan mm. eh, Av att han verkligen försöker Alltså att han styr allting Med järnhand känns det som Och, och sen alltid käft i intervjuer och sådär Jag vet inte, jag gillar inte honom Ja oh, nej, lite douche Ja, det känns som, det som Men, Viktor? Ja, lite som jag kan Yes Nej, Nej men jag ska, jobba, jag ska jobba jag ska jobba mer på att bli som Tony Stark. Men nu nu är fysiskt liksom skägget och det där ja. ska jag jobba på. Men ja ja, lycka till med det. Och, går, går och se Ed Avengers, hela ni, ni måste ha gjort det annars skulle ni vara dumma om ni och jag vill <laughs> ja. lyssna på den här spoilerfesten. Gå och se den igen kan vi säga. Och sen uh... ja. se om du upptecknar nytt uh, <laughs> eller ja. något av det som vi tar itu. Jag lyssnar om avsnittet ja. igen bara. <laughs> ja. och kommentera, skicka det här till alla era vänner Sätt en posters på stan om oss Ja och jättegärna också kan vi väl säga att gå in på iTunes och skriv, eller alltså betygsätta oss på iTunes Även om ni inte lyssnar på oss på iTunes så vore det helt underbart om ni går in där Och sätter en liten star på oss, det skulle vi uppskatta jättemycket Och kanske också sk skriva ett litet ord om hur bra Jag vi är, eller hur värdelösa vi är vi gärna... ja. Så vi blir nästa Coney 2012, ja. filmen ja, i 2012 cover, cover Vi får gärna skicka in pengar till oss också, vi tar gärna emot bidrag <laughs> ja, ja, det gör vi. precis. Men tack för ja, oss. Ja. ja, tack för oss den här gången. Så hörs vi mm. nästa vecka. Så yeah. kanske det blir en postcredit senare. <laughs> ja, så hej, vi får se. Mm. hej. Mm. Skoppa inte Odestina. Och, och, och ja, okay. Ska vi göra post-credits igen nu? Ja, jag tycker fan vi gör det. Vad ska vi kan, göra då? Kan vi, kan vi inte teisa typ att till nästa vecka kommer jag att ha sett horse? <laughs> ja, men bara att vi har snackat den typ 15 avsnitt. <laughs> ja, ja, men jag kommer ju antagligen shredda den, så är ni <laughs> Vad då tror du? Men det är klart att han hatar ju Spielberg. Ja, det tror jag. Utan anledning. Men kan vi inte göra något sånt? Ja, eh, det oh, kan vi väl Nej like <coughs> yeah,